Eta esan bezala e, ba, gaurkoan e, irungo irriko segurtasunarekin ba e, erreparatuko dugu izarre irungosko alderri jeltzalea ba kezkatuta dabil e, berez e, martxan egon berko luken segurtasunaren eta bizikiletzaren batzorde iraunkorari dagokionez eh bueno ba du azken e, egun hauetan ik e, justu ba, hu, e, ituna eta batzordea edo ituna berritu eta batzordea martxan jar dezate egunon egunon egunon bai Hala e, da, e, guretzat, eaiotatik e, guretzat e, oso garrantzitsua da, e, ba, egun daukagun segurtasuna eta biziki detza irunen ez da. Eta, bueno, haipatzen bezala, batzorde iraunkorra e, martxan jarri behar da, Eta, bueno, e, batzorerra irunkorreri, ba, ituna, eh? e, sinatu genuen ituna aurreko egin taldean sinatutako itunaren, eh, bueno, ba instrumento importante bada, garrantzitsua da. Eta, bueno, ba, segurtasuna hobetu nahi badugu Irunen eta bizikidetza, ba argi dagoena da, ba lidergo e, irmoa behardela eta adostasun politiko bla. Hori Hori, adostasun zabalori lortu genuen ituna zinatu zenean, orain dela ba, urte bat, eh? irailan hogeita bian e, zinatu zen ituna, eta itun horrek jasotzen duena da, e, agintaldia, hautezkuntak mm, izan ditugut artean, e, maiatzen, eta agintaldia bukatu egintzen, ekainean, e, e, eta orduan berritu egin bertzala orain e, ba, korporazio berriarekin eta itunan jasota dagoen bezala, ba, orain da momentua zeren epemuga irailaren oitarioa zen, beraz orain berritu egin behar da ituna, eta hori da ba, alkateri eskatu dioguna. Gogan hartuta, Udal Korporazioko gehiago zinegotziatik uste dut hamar berria direla gainera, ez? Eta, bueno, ba, zime, eta e, indar horrekak ere desberdinak. Bai, horrela da, horrela da. Horregaitikan, e, bueno, genekien, e, ba, bueno, mm, Korporazio berri bat izango zala, horregaitik e, dokumentuan, itunaren, e, sinatutako itunaren dokumentu horretan, aurrikusi egin zan, ba, berritu egin behar zala, ondoren. Eta orain da, momentua, ba, berrike, berrikuntza hori egiteko. Itun horren, hori indarren izango da, beraz, ba, behin ituna berritu orain hasi eta 2008a zazpi arte, hori da. E, ben, nola nahi ere, ba, prozesu luze baten ondorio da, ez, batzorde iraunkor hori eratu izana, horatuko dugu ba, e, ba, bilera bakar bat egin dela, hitu nahi zenpetuztenetik, ahi eh, justu batzorde hori eratzeko, baina gehiagorik ez. Bai, bai, bai, bai, historioa atzera begiratzen bat luzea da, zeren gure ja dira eh, jadira laurte luze, pasa direla, guk hau maigaina jarri genuela, ez da? Eta e, guk e, agint 2008-2008-2008 agintaldi haren hasieran maigainera tu genuen hau, alkatari eskatu egin nion, ba, behartzala segurtasuna eta bizikidea bizikideatza hobetzeko irunen ba, itun zabal bat, itun zabal bat, adostasun zabal batekin e, e, udaltalde guztiekin, zeren, e, bueno, eskarriak ustean genuen e, zelantzegoen e, ba segurtasuna eta bizikidetzea irunen, e, bueno, hainbat e, hainbat, e, bueno, ba egoera kritiko gertatu izandira eta bueno, vaibilbide ba, luze baten ondoren, e, ba e, alkateak e, proposatu egin zuen ituna, guk e, e, posika saldu genuen eta bueno, ituna sinatu zen orain dela urte bat, irailaren 22an eta bueno, 600 6.200 on, ondoren azkenean, ba bueno, eratu egintzen lehenengo bilera bakarra gainera, ba, batzorde irunkorra hori ba martxan jartzeko, ezta. Eh, gezkek ostik, ba, ia bete pasa dira, ez da zer gehiago egin autezkundeak e, tartean eta bueno, e, orain martxan jartzeko batzorde iraunkor hori, e, ba ituna bere, ber ber lenda bisikopausua da, ituna berritzaia, aipatu duzun bezala, ba 2023-2027 agintaldi honetarako. Bai, beraz ituna berritu edo berretxi, esango dugu, eta e, alde batetik gire, borondatea eta konpromisoa kompromisoa galdekiten diozute eudal gobernuari, e, azken batean, ba, iruilean behin e, biltzekoa den, e, batzorda iraunkor hori e, ba, biltzeko, ez, izan ere, ba, bestela ez du ez du ezankaz dut. Hori da, zinduguna da dokumentua hutsu batean hutsi ba, ez da, e, itun hori. Eta horregatik, batzorda iraunkorra garrantzitsua da, zeren bertan arte hartuko dugu e, udaltaldeko ordezkariak, guztiak, eta baita ere ba, gizarte zibila, e, elkarteen bitartez. E, udaltzen ere e, ba, ardu, Udaltzen goren arduradunak ere barne egongo dira, eta hor, bueno, ba, prebentzio neurriak, e, neurri polizialak ere, eta baita ere, judizialak hartu beharko dira. ezta Eta neurri hoiek aztertu, e, proposamenak egin eta bueno, dagozkionak e, bueno, ba, e, batzordean eh onartu edo eh dagozkionak ondo ikusten direnak ba, martxan jarri. Hori e, da, ze jakina da Irun eta udaltzaingoa eh ertzaintzarekin bilerak egin joietuela. Beno, ba, egoera zein den aztertzeko, kriminalitatari buruz, jakina da ere ba Irunen ba egin direla azken urteetan lapurretak, eh sexu ere, e, datuak hor da eh sento e, segurtasun batzorde zor horretan ir duzu, un korreta la ere presente dela eh erritar que segurtasun batzorde zor de ir dira baina e, zertarako Do, benetan e, eraginkorra da alako batzorde bat bueno hori e, gure gure beintzat e, asmoa hori da Eta horretan eh, arituko gara, ba, bueno, eraginkorra izan dadin, eh, porpoza maenak egingo ditugu, eh, espero dezagun ba, guztion artean ez eh, baidatzea, besteek ere egin dezatela, eta guk bueno, astertuko ditugu, eta gure iritxe emango dugu gu, eta bueno, horrela ea eh, pausoak aurrera maten ditugun. Eta, bueno, esan duan bezala, ba neurriak astertu, proposamenak egin eta, bueno, e, onartu egiten direnak, ba martxan jarri, ezta? Eh bai preventsio aldetik eta baita ere, ba bueno, ba e, neurri polizialak ere behar, di, behar direnean, ezta? Ba pixkat hor oreka bilatu behar da baita ere. Eta bueno, hasieran esan duan bezela, e, nik uste e, honek bi eh ardatz nagusi dituela, bat, lidergo irmo bat euki beharduela. Eh bai batzorde iraunkor au e, ba, bueno, ba, egutegi bat eh ba iruilar, e, maiztasunarekin ba, bermatzeko eta gero baita ere, ba, bueno, ba zabal bat, e, bueno, politikoki eta baita ere, ba, gizarte zibilarekin, ba, hainbat e, elkarte, ba, eh, ba batzorde iraunkorrenetan parte hartzen dutelako. Zer pentsatzen dute ere, gizarte zerbitzuek ere ba dute lasaresana, preventzio aldetik, eskuntza eh departamentuak ere ez, e, e, eh lan badaz? Bai, bai, bai, bai. E, segurtasuna eta bizikidetza, nik uste dut, ba, hainbat Udaletxeko harlo e, ba, ukitu egiten ditula, eta zeren segurtasuna bueno, ba, eta bizikitzak e, e, erpina asko ditu eta eta horregatik ba, ikuspeagi zabal batekin e, jorratu egin behar da. Ma, xabi, doi mili esker, eta Zuri, mili esker.